БЕРН-2004 ПЕДРО ЛЕНЦ Надалі в цьому тексті Дон Педро і я. Схиляємося над мапою Берна. Проте ви ще не знаєте, хто такий Дон Педро і як він виглядає. Так от, він письменник з Берна. А виглядає він незабутньо. Височезний, худезний, і демонічний. Якби я був кінорежисером, то запрошував би його на ролі деміургів або маніяків. Заради нього я навіть зняв би фільм про Ніколо Паганіні, аби тільки він зіграв цю роль. От як виглядає Дон Педро. Приблизно як Нік Кейв. Отак. Тож коли я кажу «Дон Педро і я схиляємося», Йдеться про два досить різні схиляння. Я схиляюся з висоти свого радше середнього зросту, а Дон Педро зі своєї значно видатнішої висоти. І все ж, ми разом схиляємося над мапою Берна. «Як ще раз називається та вулиця?» – перепитує Дон Педро. «Світочна уліця», – кажу я. «По-вашому Блюменштрассе?» «Десь у Старому місті?» Уточнює Дон Педро. «Обов'язково. Там і тільки там», – підтверджую я. І додаю. «Я її впізнаю. Візуально». «Ми збираємося вийти на прогулянку». Дон Педро спитав, що я хочу побачити перед усім. З Цього все і почалося. Дон Педро не міг знати фільму, в якому професор Плейшнер – хай уже ім Плейшнер, дідько з ними – спочатку п'яніє від бернського повітря свободи, а потім дивиться на ведмедів у рові, а потім тупо провалює і всю операцію. Явка, де він її провалює, розташовується десь у серці старого Берну, на Блюменштрассе. Розумієш, кажу я, дуже цікаво подивитися, чи той вазонок усе ще на підвіконні. Дон Педро всерйоз переймається і з розумінням киває. Він водить пальцем по алфавітному показчику Бернських вулиць. Блюменбергштрассе, читає вголос Дон Педро. «Блюменштайнштрассе, Блюменвек, усе. Далі вже Боллігенштрассе. Ніякої Блюменштрассе тут немає. Між нами кажучи, я знаю, що її немає і бути не може. З нею приблизно так, як і зі Штірліцем, їх вигадав один не надто добросовісний автор чи кіст». А чекістам не можна вірити ні в чому, навіть у назвах вулиць. Проте я хочу дограти епізод до кінця і морщу лоба. «А давай перевіримо ті три вулиці, в яких є Блюмен», – кажу я. Дон Педро радіє, що з'являються шанси. Він шукає на мапі міста, відповідний до кожної з вулиць квадрат. Блюменбергштрассе – це... «Ага, так, це в нас Лорен за ботанічним садом, не вона». Дон Педро не втрачає надії. «Блюменштайнштрасе? Ні, це ще гірше, це отут, у районі Ленгасе. Неможливо. Що там ще було?» «Блюменвек», – підказує, з насолодою, що межує із садискою. «Ага, Блюменвек. Ось він. Але ні, це за Нордрінгом». Задалеко. Дон Педро дивиться на мене з почуттям провини. Щоб якось йому допомогти, я висуваю найідіотськіше з припущень. Слухай, а може вона так у роки війни називалася «Блюменштрассе»? А потім назву змінили. Могли ж її змінити? Потерши лоба, Дон Педро відповідає, що може і так, але швидше за все – ні – «Ні, не могли», – повторює він уже впевненіше і сумніше. «Я прошу його занадто не перейматися». «Ти відчуваєш це повітря?» – запитую я, коли ми врешті виходимо з дому. «Так», – каже Дон Педро. – «Яке повітря?» «П'янке повітря свободи», – уточнюю я, і ми обоє голосно й одночасно сміємося». При цьому в кожного з нас причина для сміху інша.